او درمکان آ کسان چې بدنام کی پات پات خود ولرا رمې وشتو ته بدنامول پات که خوي پاره بدناموله ای تذناکاره ابیارانی شي په سلوړ کوانو نوتکه دیلرا اتیاجوره مودودی القران سنت نا کم دی داورې کوئی تقات القبره د نسات سلوړون جن وس چوذر صاحب کیږي کہ یعزت عثمان د قلوانو لمال ور کړو نو ابن سعد وای او زداوام لیکن دا خبر واقعي وای او دنیا کې سلور تندي نيچاغه مشهور بل کې دي یو داغه نه واقعي دي شام کې نو ابن سعد مطلب دا چې دا, دا, دا, دا خبر ما بیان تا ته دا خبر د واقعي کزات ده نو که قران وای چې موسی عليه السلام باندې کې فرعون وای قایرن قزاب نو سبا دی اوسره دا وای کی قران کې خدای موسی ته قایر ویلي دی دا سم خبره شو کی مودودی ډوره بې معنی کړي دا ذکر کړي طاقت الکبرى کې ویلي دی نو سبا دی اوسره دا وای کی قران کې ویلي کی موسی ته قوی قزاب ویلي نه قران کې ویلي دی خو قران وای دا خبره فرعون کړو دا نه محدث دا خبره شته خدا خبره دی را چې جوړ کړي بې مو موجوده رافیدینند لرکو کتاب کراولې خداویږه بدایو نهایا هغه یې کلا رافیدو کړې بده او کته موجوده ځان نوی کتابونه کراولې دا یو کله کله موجوده نوی فلانی کتاب کې ویلې دي نو فلانی کتاب کې خوې ديږي واګه نقل کوي چې دا رافیزيان ویلې دي یاغه ویلې دي لیکن هغه مجبور شوی ده لکه علامه ابتزانی شیع او نیولیو لکلی زکر فلانی ویدی. فلانی خوزدیا نقل کرے دی یا فلانی د مجبورین رو لی دی یا فلانی خطا شو دی را فیدی دی, دی نتا زکر کے چه فلانی کنزر کری دی را اتضاع جواب کے نو قرآن رد که زکر دینا معاشرہ تباکی جی اسلام سستی جی په. پکرازی نو درائم قانون آآکسان که بدنامی کې پاک دامانی خده کې کی پاسرور گواناو نوٹا کوئی ده لرات یادوری اما ما ناید ده خبره چره درید مددی کتابل شاکر پر لکون و ضرگونو بانده دا سیره سپینی کری دی تیلی پاسار لگوری دی اگره منگس نور شبا پکی نیشتی سپین دیوال دی سپین دیوال دی او نورانیت پکېنیسته ولېلیشته زوی تور دی زار سم سم فني کنه څا اداه دې فاضقان دغه کسان چې دا بدنامې نیکان اور کولا دا دور تاکید دی وکړه اوله یکه اشاره هم زميري فضل الف لام فاضقون جمع سره تاکیدات فرای وای چې نیکان بديانې بدنام کو نوم دې دے فاضق اتو ته مولانا واي مولانا فاسد مگره کسان چتو وو کی پر دینا حقیقي قرامل غلطي شيوا اتو به وکړه نو الله په خون کې ميربان اته سان چ پغنامه چو بيبيانه اني دلګوان مگر فلزان نږواي ديو ديره سرور جوانې سرور زلوي چې ما دې لري دا بطري ګوړه او واي با دي چه زین درشتنونا اپنزم دل بوای چلانت تیدو په پا ما علیه پا زین پا ما قیم در او جنونا چه کرا دا گوایی دوکا باندې بانده جرم ثابت شن ادفا بشی دیخذنا سزا چه گواییو کیسلور چه دا در او جنونا کاغی سرور زرا قسم و خور چه دا ما اپین زنګل وای چې غزدی په ما باندې allele اپدې ان پما کده د رښتونو نه نه داینه زغال رشفه لیکن چې یو بل بدنام کړ لکه من له لعان ش لعان دی ته وای چې خځه خون په او بل لعنت وای نکای ماتشه آینده دا سنور قوانین ذکر کړل دافل فاشا اوس په دی تبصره کړي یقینا آکسان د راتلو کې په درو سره نیکان خلق برنامه ادرو پترای جالبر افکا یقینا تاسان چراتے او په د او سرا یو ټوله استادونه عمر ننین تلوا او دا حضرت دا قاعده وا چې صباحه ته ن روان با حضرت قافله یو خلک لري چی زو یو وړا کی نبی علیہ السلام سره حضرت عائشه قافله نه نورانه شي او غ روانه شو لری لرزه ماتو یلرزه مات کلو نو چرات لا ناغه پغاره کی حارو. من جذر ظفار د مرو ار ظفار هغه جنغه وخت نو حاروشه ناغه غ مارای پلاسطر ول تیار کی په دې کې تیر شم او وکنای زکه شفاف حدیث را دی من دا وخت کې سپکو خوارځښینو نو کله چې کی داوا هغه خو جته ده چې کمه چې نو دا غي خیال دا چې دا پکې ده نو هغه چت کار وانه شه حضرت عمران شه عائشہ زې وای چې ما خپل هر اوپر هغه دې کړایو لګیلا ما هر څمک ازران نو قافله ټوله چلے او نبی اسلام یو صحابهو قرار کړو چې تبو سار چرناي لګینو راځي با صفه نیمه اصل اسلامي دو چرال میدان خوشو نماو یې راوړل چې اره خلک تدی دي چرناي لګینو لګم نو زمبا چرناي لګینو لګینو صفان راغې ما کېو ک جسد بندا ناغو ان الله وان نه راځي زګر پردې نموخه او د دې دلېومه نو هغه سترګې پټ کړې او کېنو زه په سواروم را روان شم غرمه چې قافله راه او هغه کې ناسې زه پکنم نمونافقانو پروپاګاندا شروع کړو چې وګورئ کنه چپه سي تلیله او ماسبقین صفان را ورسید نمونافقانو د دېش نه یو صفان سره حضرت پادشاه را میاش قریباً حضرت خفاو وحی نراتلان او آقاوائی زپلا کرارم اللہ دائیتون راولے گل افق اغدارو گتوائی چی بدنامئی مطلب عام قائده ذکر کئی یقیننا کسان چلاتوئی کو پدرو گتارا یو طولئی اتاتونا ظاہر مومنان کو دیر مومنانو درو جوڑتو لگسن مودودی جا بال افق بالخلافت الملوکیہ مودودی اولی که خلافت مولکیت او پدی بندر خلافت مولکیت ماندی لا تصف علامات فراؤن در د مکوی در جائل زین و علامات کے خوالفان در آئد بھی کنا آغا مرچ نیکان ترشوی مودودی در خلاف کنی آغا نیکان منیان چه ترشوی آئی تا بدمو آئی دانو چه کافر تا مطبع تذابی لابی منو آئی مو تا قذر رازی یعنی بعضی درم ځای دی بیا قران کې تبته اذا بالله بنوایا امو د دې ژوندو ته کوي لوږه دا شیطان په کې ګرځي ځای لور په کې وایته نور کې سره ته نور لا لور په کې وایي دایره ته ده کوي چا لا دا وایي لا یقینا که سان راتلو کو دروغ سره یو ټوله د تاسو نه ظاهر ځانته مسلمانان وي هغه موددين ځانته مسلمان وي جا او بل کو عشق راتلو خلافت ملوکیت درو ټول درو په ایمانه جوړتیدې دمان مو کوئی پځي واکه باندې چرا بځي تاسو را بلکې د کتاب الله خیرو د عائشه واقعا د کوم خیر ده الله ایتن راولګن بیان کرو هر صحیح لیات دی خلقونا سزا بی اغای چی خرید الاسم جاؤو بالعف وقت سبل اسم راتلنو کو پدروغو چی صحابه بدنام کرایش بدنام کرا وقت سبل اسم اوے کو جروم جا بالخلافت الملوکیہ وقت بال اسم اغا دروغ گناه لکا ها کزمه هغه راځي چې ذمہ دار دي د دې ګناځینو وقت سبب الاسم تولل کبره درو دیوې ګنایوک هغه دیلو جرم ذمہ دار شه د دې umat کې پدې قرن کې د صاحب بدنانی قرن کې د دېلو جرم ذمہ دار دی بیان ده له هغه عذابم عذرا یاداب لوی سمانه دروغه وای هر گنای وک عدالت جرم ذمہ کې لا خورک دل سدی لهو عذاب عظیم دل په حاله عذاب ور کې وریم کو لولا ختم منان کرے وله چې کلا وره تاسو دې افکلرا تاکا درو وره جزایشه یاو صحابی بدنانیږي وله کله چوارز ته ته زره غنرا نورې ګمان نو مومنانو او مومنانو خو په خلداند نه کای تاسو له ویچنا صاحب پاکي عائشہ مومنانو ته ورته ځان ته مومن وای من تا ولې دانه کې و بېمانه هغه نه خلکو آی جدا جرم نو دا ولې جنکو وقالو وی ولې دغه هذا اپکم مبین دا چې د بدنامکرا عائشہ بدنامي ته صحابه ندای کومبین دخلافهت ملکیت نونسله اف کومبین څنګه جلمیر باقر د کتاب منه اف قل مبین دارنګ د کتاب منه اف کوم مبین ضروغ سرګن غولي جاءه بیت اف کا وقت سب الاسم تولل کبره وصنف اپکم مبین د ایمانه خبرو لیکري دا څه ده به وايي اخر کې به موږ د یمودی قیامت کې مبین لیکلره د رغ لوی لالا بیا ځنه مومناتا ولیناتو دغه باندې پسرو غوانو د موذدي قران او سنتو غنته کنه چلته په عزیز کې صحابه پهد اوری دا دا انسان پغایي د ايرکلو او صحابه چرته بدوي دي نن دي رسول الله قران چرته بدوي دي په وخت کې صحابه د حضرتو تصديق نو قران پغایي او قران په دې ځای په سورته آل عمران کې دي افل لاه وانهم ما فلاح وانكم فافانهم شاورهم وافانهم قران خدا لري دي نو ته چرته نو کلاچ راتلون کو پګوانه سره نظر دي پنیزال لا دروژن او الایکا قرن کې د اقوال پر دربار کې دروژن سو کو نه مو زده دي زکه خدای وایي الایکا هند الله ه او ملتاجبون هم دا کسان پنیزال لا باندې هم دې دروژن قران تاکید وکړه ک دا د لوی دروژن دي دا کار وکولای کا اندن الله همو ملګریبون دای دي دروژن کدروژن ندا بېمانه دي چې دور کار وکول نو دروژن دنیا کے صرف دی ده لګامت کې داتا کې د ذکر کړو دا بېمانه ولا ولا دازجر اګه نه میرا باندې الله پتاسو الرحمت مرحبانی کہ فوائد الا د توبہ تا قدر کا اور رحمت توبہ دل منظور استہ و جنہ اپا اخر نور سیدلہ ہوتا استہ واشی منی چوکتا سو ومک بادشاہ بدن کرو بیا چابو توبہ کرا کسان نئی عمر والا او منافقان شرک لیکن بعضی چودی بھی ایمان خدروری جمع دی ہای تو باشان دای کی کہ باز قرض دی جماعت کې شامل دي او هي ته بشري بيمانه نو الله واي زبا تاسو الله احسان کوم اگر دا ني دبرچي کې تاسو پاشمنې چوګر تاسو پدې کې عذاب له یاد کا چا غستو تاسو د درو غلام جبو تلقونه غستن او تلونه د ورک نه دي تلقن قبل تاسو پویبو د دې کتاب تاسو قبلو دا مینه غلط کتاب دی د بیمانه قبل تاسو درو پجبو چاو خو کتاب دی او تل قون یا تا چې درو جوړ کو تاسو دې درو جوړ پجبو وین درو ګټوي تاسو درو جوړ جوړ ایمنا قانون په ځای باندې دا کتاب درو جوړ پوه حضرت عمر پا حضرت عثمان معویہ رضی اللہ تعالیٰ انہم اوی تازو پخلو باندے آغا چنی تازو پہ دلیل اگمان کو تازو پہ درغو باندے معمولی حنی اینا نصپکا دامنوی و دا قدرلوی جرم دے سرو چې تاسو په صحابہ بزنمی علا گولا او دا پنید اللہ لوی گناہ دے لوی گناہ دا کتاب د خلافت ملوکیت چہ دا توائی اتوائی دا کتاب دی لاولا پینزمزا جرم اولی کل چوارید تازیدار اولارا لولا قلتم کل چه کتاب بودی دو نور امونوی نوی نوی مناسیمون لارا چه مونگا بیانو کبودی کتاب چه موندی کتاب بودی کتاب بودی سبحانتا پاکید اللہ تعالی اولی امونوی هادا بہتان سنف افک مبین وہو بہتان و نظیم دی بیمان افک مبین پسیو کرے دا ډیر لوی دروغ دی په صاحب او باندې پندر کې الله تعالی استاد چرانوګر دی پشان دی کتاب پشان دی بدنامي چبای شي شیوا چرې ګی مومنان دې بار بارې چاپ کړي الله وايي پندر کوم چې دا چلانه دی کتاب شای نه کړي بس عايشه بزمي شيوا اذاری الله تعالی صدلایل الله په هو حکمت والا یقینا کسان چې غوغه غره غنی چې خوره کې بهای مومنانو کې اصحابو ویناندي آ کسان چې چاپ کوي د بیا کتاب مومنانو بدنامي کوي رسال مثال چاپ کا داوی کې رسابو دن بیا تنقیز ته خلافت ولکيت چاپ کا آ کسان کې خوره یې د حیا له کتاب لرا په د مومنانو کې لهم عذابن الیم دوی دابا په دنیا کې الله به شرم نه او په اخر کې حساب ورکی الله پوېږي تاسو نو پوېږئ د قرآن کتاب جامع له دوی هر زمانه سره مطابق دی چې سوال لس نه زاید کېولانتیو پیراکيږي نو د اسره مطابق دی څنګه دوی دوی زاید کې اعلان تان چې مسلمانې عائشه بدنام کړو اګنه میرا باندې الله پتا سو رحمت او الله مې ربان کدا نوے انو اللہ سزا در کروا اصولِ بیان کو یو دا چرحم مو کوئی پا بدنام دا چر بد حرام دی پتا زبانِ بدکارونا درم دا پا خلق مو بدناموئی سلو رم چاہ چی دروغوئی نولیانو کئی اس پدی تفسرہ کئی مخی ہیں ایمان والوں مزئی په طریقو شیطان اسوچروانو په طریقې دا شیطان دار شیطان طریقې نیکان خلق ودنامول اپو بدن باندې رحم کول شیطان طریقې شیطان وینا کوي پکار بد سره اپنا بد ناکار سره پاچا صفت ته فاله شیطان خوبت کارونه کوي بد کار داس جماعت کې شاملیدل بد کار د داس کتاب لستن اکنو اے میرا بھانی دخوا پتا سو رحمت نو پاک شر بنو تا سو نئے سوک چرے او قانون رہو لے گر چے پاک خلق پاک پاک دیشی لیکن الله پاک کئی چا رہ چل رائشی اللہ او کے ریپوہ او کوتائی دین کئی لا یعتلے لا سنو نیسی باز خلکو چے پڑے بدنا مائے شاملو لکم استاہ او ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنو با غصر کو نو آگئی توبہ اخکرا نو قرآن ہوئی که توبہ اخکرا نو آگئی احسان تے دکو نور سارکو تدی جماعت تا مدیان بھارشی نو اصول مرتا نیک ہوئی لیکن که کی دن نی نو زانتے نو سادا مانا دا چا ابوبکر کم خلق تے دو کسیو توبہ اخکرا لیکن آگئی توبہ اخکرا کمون کلی منافق دو کھریو کمن دی نه کای خاندان دنیا استاد سنا د فراتیا څورکې قران او تا مسکینان او مهاجرینو ته پرواز د الله کې ما ناس ما جین سره انداد احسان کوي او انا کوي کې دینه تووب کی دا قران نشی دا نه چا دیوې د نړۍ په څیر راکې تاله په څیر ستا استاد صاحب بد ما وای نو ته زما قیامت کې ورځو شوی ته څوباسوې چې مالې پیسې را کول نو خیر دې کې ستاسو صاحب ووځي أماه تا بدني شوېلې زکه زماره رزق, نا. رزق نا نا. نا نا دی چې وکړه رزق راځي خو الله نه دی کړه په شرط چې احسان کوي چې دې عقيدي نه دي جماعت نه بيزار شي انا اور څه احسان وکوي او په ټای دي نه کەی خاندان دې احسان تا اتنه ترلاسه کړ اورک پلوو ممسکینانوواجل نهتاب په د الله کې او مغ د واړ خیر د پخواته نه پوې والافو ل کې د درنه غص او مغ دوا غړ نه ګ چې الله بغموکې تاستا خیر مخړ خیر درورهغلت شوي الله بغونګ د میرببان یقینا کسان چړ پاک دامنې ممن قې دا بیا مقر کوم نور قرآن چوی پدنه او پاک هر نمودې دې سره یو سره پاک غضب بنامې پاک شایې بنامې نو قرآن وې پدلانت اته پد رحمت مثال شرم وړ دې قرآن خلاف کې خدای وې چنهکان خلق بنامې ان الذين يرمون و سنات الغافلات المؤمنات لوينو په دنیا ولعنت دې جوړې په دنیا کې ملعون شه ا دې ذات منون بسي چې داري کوبر کے دې سری سعودي ا دې نه ذات منون بسي چې پیندره دې جنازه نه کیږي چې اوپر شي جوړيږي نه الا لا غري جنازه وشي پیندره دې په ځ جنازه کې امام احمد بن حنبل قول له زمين ا دې مفتينو فرض زمين په مرمل معلوميږي مګ باندې با پته لګې دا دنګه صورت احزاب کې وایي اته اتر په عثمان ولذین دون المؤمنین والمؤمنات بغیر متصوب اغه کسان چې تکلیف راځي مؤمنان او مؤمنات بغیر متصوب حضرت عثمان کله دا خبروګړي به یې نه چې د فقد احتملوا بهتانن وایسمو بینه موږ پزان باندې دوی بهتان و اسم مبینا سرگن گناہ جرم بیمانوکو اغا کسان چې نیکان خلق بردنام کرو اغیران فقد احتملو بہتانا و اسم مبینا لوی بہتان اغیران اسم مبین اغیر سرگنکو دار گئی قرآن کی ہوئی ان الَّذِينَ فَتَنُوا الْمُمِنِينَ وَالْمُمِنَاتَ اغا کسان بسورتي بروت کې ان الذين فتنوا المؤمنين والمنا ثم لم يتوبوا توبه نکړه چې ګوره ما دا کتاب وکړو غلط په دې کې صحابه بدنامي وا فلهم عذاب جان و لهم عذاب الحريق ا دې فتن کوي تکلیف ورسو مومنان ته نو دې بیان کلاچی گوائی با کئی پدائی بانی جبی تا پا جبی دا بیان نو کھڑے اولا سنو دی تا پا لا سنو لکلی وار جلیم اتلو اشاعت پس پاک دایچی دی کئی دارت پورا بول کی اللہ دی تا جزار دی پورا اپو وشید چی اللہ رشتی نی دی اثر گنده ان کے دی رشتی آو ال خبیصات پلیت کارونا پلیت رسونا دی پلیت خلق کار دی تعالہ بل کتاب نو په کار او پولیت وی پولیت وک په پولیت اړه پلیت به یې ال غبی سات پلیت زدهونه پلیت خبره پلیت کلام باز خلک خاص کې د ابن قتیبه کلام سره پلیت خبره د پلیت کار کوي موږ یو عامه پلیت خبره پلیت کار دا پلیت سری کار ده او پلیت پیدای پلیتولا راغلی دنیا تم دې پليتايلا پليتیریو کرا راغلی پليتايرا الله دې په پليتاي کې دا پليتو خلک غار دے وتو ایبا اپا پاک کرنند پاک خلک غار دے پاکو خلکو شاه عبد العزيز ایمان میتی میا دلو له خلکو ذصابو مدافاتو کو اپا پېداري پاکو خلکو لرا ادا نه کان بنديان باخر مبرمون جداکری شیوی دي ناخبن ناچ تاسو پیوای خدای دې زمانہ صابر الله او ما بل کړی دي اولائکا دې دې مسداب صابرندي نور دي دا صابا مبرمون بل کړی شی دي دا الزام ناچ تاسو وای لهوم ادانه کین بنديان لهوم مغفرتون الله دې دې بوسی شور کړی اللہ غیب حتو رجع لهم فالجنہ اگر اخبر قافل جنت کی غردوری دی دنیا کی حضور پسیلانوین پسوار اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صدائی کریم ختم شا اگر سلور اصول لدف الفاشا دا سلور اصول دکی نو ملک و پلیتی ختم شی چا چا بلا خبر اکرانو خلال حکماتا کئی رحمت مکو چا ظلم و دعانو که نو سزا ور کئ پلید کار پتا حرام نه نه وزئ پا خلق بنه بنام او چا چې دروغ وی نه لعان وکئ الاصول اربعه ل دفن فاشع فثمان باجی اغا مباجی ذکر کئ اغا اسباد ذکر کئ چې سړی دفشانه بچئ یو ایمان والوں موسی قرنوتاب دې پر قرنوت در اگر ایچی جارتو اخلائی تستای نیسوی جارتو اخلائی دخصی مدر بگلو کوئی گونده غایچی کورت دین جارتو اخلی دار بیا بیبرا چلی نیبا پردی کورتا لارشی وابا گلو گوئی یا تا قرآن میره دسته دا قرآن صرف دیر پرده اقیم و صلاتا دیکی نرسا وامر مشته جرال اگر پاپ اند بکی نبی علیه الصلاة والسلام صحابی سے قتلیو و السلام علیکم صادق تورنا است نو غلیشان نو حضرت و السلام علیکم ما غبیا غلیشان نو پودین نو بیل اسلامي السلام علیکم نو صابی غلیشان نو حضرت واپس ما غرمند تر چې حضرت له واپس کیږي و ما در زده لوي و ما استاد سلام ته غوږیږي چې پما الله رحمتونه وری چې السلامو کیږي پما رحمتونه وریږي نو ما غ نو عادته پاسیو چې ییارته دنيکي دروازه وټه کو چې څوک یې واپس دا دا نه چې ته له روان شې بغلو خان بغلو خان روان له زنانه و به حجاب یې پر دغه د مناستې نو غېبه نه به نظر ورشي او نظر چې دې دا جاسوس به هاي دې زکه د دن... نظر نه لارد راته تللی تعلق تا بالعشق حتا عشق فلما عشق تا فلن تملد زان ده مین مین کو خیستا خیستا دیورتا وی نو کل چیتا استاذ رتا غورنو تا نوست مجنون شی واق دار نشی دیو جنا زرا ما خرابو خرابو داری دا حرامو تا مو گورا پردی دوڑای گو دو تا صلا گوری چیو سارای دوڑای خواه خوری نو مخدا ستا. چی بے سوا مائم اینکی اخلی کی دیو برا جی دارنگی پردیز یبو زینت تلاتا مردن نعینہ کانهم صرر گوری دی خلق و بنگلو و موٹر روتا چی سوا دا سیزون دی فاشا دی تا بیکار رکی نو قرآن وی مزئی کورنو تا بید قول کورنو تراغی که یا تو او چې لار شی نو سلام وی پا اللہ غی سلام السلام علیکم او سلام هغه بچی د بدونا دا نه jira gorikor ta la de داغه سامان ته ګوري داغه بیانه خود ته ګوري بچی بچاوای یا آل یعنی سامان سر کته کو دانګي ګورې تاغلا خامہ کا پند اوغلی نو کله مونږ تاسو پدې کې څوک ورآخو کې نو محمدن کېږي راګي کې جاتو شي تا وستا اكو ویلی شي واپس شي نو واپس شي د ناواز راغه چې پردني شي کېږي زمو شریف کومه کې او مشور شاهر د عمر لا اجازه ته وښتن کې یا ته وښتن چې اته خون نو شریف سلیکل کول وَلَا اِنْ صَرِفِ نُو یا شیخ عمر لا اِنصَرِف نُو زمخ شریف ازانوکی رسور رہا دا دنہی و تنگلین دی یعنی زمخ شریف او تاوی واپس شاگذر اِنصَرِف نُو اَنصَرِف آغستان تَمَا تَمَنصَرِف آئِ اَوْمَر لا اِنصَرِف ذکر پا دیئے کہ دعا دلیلی دی نظم ماشینه ته اذانو کې رسول ریفه کار مو ته چا مراله تمون پوری زنه پویږم چې څو کار مړې اذانو کې رسول ریفه ان لا ویخه پوین د زکوات په او غو غانو قبري دي من پردان ورت واي یې شادي باندې کې نو کلم مونده تازه کې څوک نماز نه کېږي راوی کی یاتوی تاسو ته اقویلش تاسو ته چې وا پسې نه وا پسې هو اس کا دا ډیره پاکه ده تاسو لرا شایته به پردي الله پاژمانه چې کوم خبردار ده نشته پتاڅ ګنا چې جنکه کورنتا شنووسی جن کی دي چا اپدې کېстаў سامانی ene ګودامي یو کو دستا ګودان ده نو ري کی جات ما خلا الله پوېږي تاسو په فائدو آج زارو یا چ پټوي دیم قانون څه پردیکور تم دی نو دیم قانون کور ته کونی دی خپل اړ به شرکې او یا مومنان چې پس کی خپل نادر کده ګوري دېر پارا چې ځان بچی لیکه یا حفظو فرجوم فدا خدته موږ اوره نو شوق باندې راځي نو بچ بچی خپل فاض خپل اندامنه دا یو کې دل کولی ته تعالی الله خبردار ده پاجوان دي کوي ودريم كن او ايمنان خودته چې پښې کې خپل نظرونه فلاري کې راځي نو کتل ګوري خپل کې خپل فرجونه دېر پاره ته ځان ببا چو ساتي دانه کې په دان باندې سازه او چوره سا او ته کړې ګوري او ته باندې ګوري پلان یې پلان یې یا خوځو کاته بګوري کوو ټیکړه ده چې نو کاته ګورا مغان بارس لا ګوري یا خدانو پروژېونه چپل فارق پر ضایق بابا شي ان بعد دایرهی دول سنگار مگر کم چې سرګندې دینه دانه چې ته پلاره دي په زور دانه په ټا اور دی چې ځان نه اور دی ته زم ما دول سنگار خلک غوري سورخي مخليله پړډري مخليږي کالیه چوري دې دیوارې چوري دې ډولای دانه چې ته کارودان نه چلو خوې ګل په دو دوپټاو خي اوس په اورر سي مغراج سرګنج دينا ولې درينا وديوي پردان باندې پر چلنا خور لوی سازار لوی سازار پردان خو وردي علا جوبن په خپل رخنو مغا مغوزو پټي اړغن خپټکي انځه دایره ایدولوجيګار مغر خاندان تا ځکه خو نه پردني سي وا اباینا یاسکران تا ا ب ا ی ب و ل ت ن ا ی ا پ ر ا ن د ق ا ن د ا ن و س ت ر ا ن ا ب ا ن ن ا پ ر ا ن ا ب ن ا ن ن ا ز ا م ن ی ا ز ا م ن د ق غ ه ر و ل زړاونا یما شمنه چې دی متلی په اراضو د غزو غزو نه پویږي یما شمان دی ولا غریم نه پینځم انا دی په خپل کوباندې زماکا لې علما چې سرګن کې اډول سنگار دې پونکړلې منزنتین نه ډول سنگار افاظ مکه نه افاظه کې ایشنګو کې اتوبو کوي الله تا ټول ایمه وینو خامخا کامیاب شي بنظم اپنیکا اور کوي کونډلړه چا کونډه تاسو نکم دي اپنیکا اور کوي په شرط دي چایو فائشي अनेکان د باندېانو تاسونا اځوینځو تاسونا هغه غلامان تي کم دي اغېله نکاو کوي کوي دیم اجدان ناله بیغنی کید مان نه خیر نه کاو لوکا شو اصطاق غلام ده ستا در خواه بولمال رو کی الله فراغ علمال رو بے اوزان دے بچ کی کسان چه طان لدر دی دنکاح نفقن لدر دی نظان بچ گا تراغید غنیان کی دیر در دمال وارو کا چه پیسے در سخوشی خلباو که دقاگی رمیدی نولی نبا در رو نبا گودری آپا گردر رو نظان لسامانو گورنو علاو آدو کا آگا کسان شپاگم چله ټي کتابت داو چانا چ غولامانستا هغه سره کتابتو کوي فقاتو کپوډي کې دې کې دې احسان خير ودې کې پاکيشتره د پاک سره دې ځان پاکي اور کوي دیتہ دمال دال نا چا الله درته چې غلام دې نکاح کوي په همدار دند سو پچې زمادي اوم حکم ظور ووې پجن کو باندې په کولو د زنا کو زور سمانه یعنی په زورې اجريته لګي په زورې جن تلېږي چلاړشه نو دا وته زنا لګي کې را ده کئ اغه دې پاک دامنې چاغه ځان پاکې لټوي تاسو سامان د دنیا آ سو چې زور کې پدې نه الله په تزور قران په دې دلې په خونګه مې را باندې انا دلمی که آیتون اصر گند او حالت ته پخوانو ما صلم من الذین پخوانو فائشه کرو د سزا مرکڑا اپن دید پار دموتا چینو دی صورت مقصد ختم شا مقصد دی صورت سو سلو قوانین رحم مو کو پموجن احرام نے پتا بانده دا بدکار اما بدنا مو پاک اچا چید دروغو اینو لیان دا سلو قوانین او مبا دی ضدیکورتم د یو برمو ګور دوا حلتاه تا برمو ګور ای دے سرورم دول سنگار مسرګندو ای اپیزم وان کی هولاما اشپګم ولاما نزاد کی وم لا تجو فتات کومل البغا داو ما تاس ظاهر احکام راولګل تاثر فائده پا که برا انو گو رئی روم کی جنگو رومیانو رئی یارا دعی سر مقابل نو شکو رئی خو ساری چی زمون پو کلی عملہ کئی نجی نا کئی پو با لوبانی امیر تا پا تولا جی را چی رومیان بدا کر کئی فوج پالن که اوارتا ہے اسمیو آتیو واو او من ای زمان قال اللہ تعالی قل للمومنین غزو من افس الله او مومنا ته كتب غوري پکري انګاو شو کله فاتشه فټی کله خپل باریکون ته واپس راغی نو یو تا پوس کیدبنه چدا کرے یو چتو ګرځه ته یوسه خبره بړي ډای ګورونو پېتلی کله دوچا ته امیر ورته نو نظر کته کړي دا با امیر حکم وکي وای په او مال دینورای رسو راغله مال دې پاس کړي کمره کو پهلای دي کمره راغله دا دا مسلمانان دي آغا امیر ہوتے دی برا بنو گو رہی نو جنگ یہ ٹول رہا لیکن برا نہیں دکتے دی پا دیو اسے رنائی کئی مثال پیش کئی